Musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som a pocs quilòmetres de Figueres, a la canònica de Santa Maria de Vilabertranc. Es tracta d'un monestir d'estil romànic espectacular de l'Alt Empordà. Es té constància d'una església situada en aquells indrets al segle X... Però va ser durant la segona meitat de l'Onze que un eclesiàstic anomenat Pere Rigalt va plegar-hi una comunitat de monjos que acabarien integrant-se a l'ordre de Sant Agustí. El monestir va anar creixent amb donacions de nobles de la zona i es va convertir en un centre d'acollida dels pelegrins que anaven cap a Terra Santa. A més, l'any 1295 en aquest monestir s'hi va casar el rei Jaume II d'Aragó, no cal confondre amb Jaume II de Mallorca, que és el del Palau de Perpinyà. El que s'hi va casar era el nebot de Jaume II de Mallorca. El conjunt arquitectònic de Santa Maria de Vilabertran engloba avui una església i un campanar del segle XII, però també un claustre i el Palau de l'Abat. Una de les coses més destacades que es pot trobar dins d'aquesta església és la Creu de Vilabertran, feta de plata i recoberta en or i amb incrustacions de pedres precioses d'època romana i gravats d'iconografia pagana. És la creu gòtica més gran que es conserva actualment a Catalunya. Des de l'estiu del 1993, en aquest conjunt arquitectònic, s'hi celebra cada any la Sobertíada, un cicle de concerts per cultivar el lit i la música de Franz Schubert Sentim l'enregistrament que va fer Catalunya Música en aquest festival l'any 2023. Sentirem doncs ich Stand in im Drunkentrummen de Carla Schumann, interpretada per Eleonor Martínez a la veu i Olivia Tzau al piano. Acabem de sentir Ich stand in Runkentrummen de Carla Schumann interpretada per Elionor Martínez de la Veu i Olivia Chau al piano i enregistrat per Catalunya Música a la subvertida del 2023. Ha estat la banda sonora de Santa Maria de Vilabertran, una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals el patrimonio arquitectonico català, il a sa relation amb la musica.